Не міняючи курсу, Арабелла поступилася місцем Елізабет, яка, йдучи слідом за Арабеллою, проробила такий самий маневр. Поки охоплені панікою французи могли хоч щонебудь зрозуміти, Арабелла, зробивши поворот Оверштаг, повернулася на свій попередній курс в протилежному напрямку і вдарила по Вікторії з усіх гармат лівого борту. Ще один залп прогримів з Елізабет після чого Сурма Чарабелли передав якийсь сигнал, і Хакторб прекрасно його зрозумів. «Повний вперед, Джеремі!» – вигукнув Блад. «Просто на них, поки вони не опам'яталися. Увага! Приготуватися до абордажу. Хейтон! Абордажні гаки! А канонірові не кажіть, невпинно підтримувати нас вогнем!» Він зняв свого капелюха, і надів сталевий шолом, який йому подав підліток негр. Блад підготувався особисто керувати абордажем і коротко пояснив своїм гостям Абордаж для нас єдиний шанс на перемогу у ворога дуже багато гармат. Іначе на підтримку його слів нараз відгукнулися гармати французів. Опам'ятавшись від паніки, два кораблі французів майже разом відкрили бортовий вогонь парабелі яка була ближче до них і сильнішою озброєна, тому і небезпечніша. Якщо пірати спрямовували вогонь на палубу, щоб знищити більше людей, то французи посилали ядра низько, намагаючись пошкодити корпус піратського корабля. Арабелла тряслась і здригалася від шквалу снарядів, хоч піти намагався тримати її носом до французів, щоб вона являла собою найменшу мішень для противника. На якусь мить вона зупинялась, але зразу ж знову рушала вперед. Проте носову частину корабля було пробито, півбак знесено, а трохи вище ватерлінії зяяла велика пробоїна. Щоб не затопило трюму, Блад наказав негайно скинути за борт носові гармати, якорі, бочки з водою і все інше, що можна було зірвати з місця. Французи, зробивши поворот у верштаг, обстріляли залпом і Елізабет. Арабела ж при слабкому попутному вітрі намагалася підійти до свого противника у притул, та перш ніж піратам вдалося здійснити свій намір, Вікторія, перезарядивши гармати правого борту і скориставшися з того, що Арабелла підійшла ближче, вдруге сипонув градом ядер. Напівзруйнована Арабелла в гуркоті канонади серед трісок шпангоутів і криків поранених захиталася і оповелася хмарою диму, який сховав її від французів. А через кілька хвилин Хейтон закричав – що Арабелла занурюється носом у воду. Серце Блада боляче стислося. Здавалося, порятунку нема. Та ось крізь дим показався синій з позолотою борт Вікторіїс. Однак понівечина Арабела рухалася надто повільно, і блад зрозумів, що вони будуть на дні раніше, ніж встигнуть підійти до Вікторіс. Таку ж думку висловив з прокльонами і голландський адмірал. А лорду Ілогбі. На всі заставки лаяв Блада за те, що той, ідучи на абордаж, так азартно поставив усе на карту. «У нас не було іншого виходу», – вигукнув Блад, шаленіючи. «По-вашому, це був очайдушний і нерозсудливий крок. Що ж, не заперечую? Але обставини і надто малі сили не давали змоги діяти інакше. Я зазнаю поразки, коли перемога так близько». Та пірати ще не думали про поразку. Хейтон з двома десятками кремезних головорізів, що збіглися на його поклик, причаїлися серед уламків на носі корабля за бордажними гаками на поготові. Ярдів за сім-вісім від Вікторіз, коли, здавалося, все вже було скінчено і носова палуба Арабелли на очах переможно тріумфуючих французів почала занурюватися у воду, пірати Хейтона схопилися. І з дикими криками кинули через безодню абордажні гаки Два з них досягли палуби французьких кораблів І вп'ялися в дерево Негаючи із секунди З блискавичною швидкістю досвідчені пірати Вхопилися за ланцюг одного з гаків І з усіх сил почали тягти його до себе Щоб зблизити кораблі Блад, що з квартир дека Стежив за цією сміливою операцією, закричав громовим голосом, мушкетери на ніс!